Опріч упражненій, там завдають на неділішній день писати окупації. Щонабудь з книжки на одну неділю по-грецьки чи по-латинськи, а другу теж саме по-московськи пишеться. Хто не бачив окупації, той не зна, що вони за штука. А це от що. З білого паперу зшивається тетрадь в лист і обрізуються кантички. Себто спідній край зна два цалі, щоб тетрадь вийшла, трохи що не квадратна. Лінується її і пишуть. Для окупацій особне чорнило роблять, лисньонце, як там звуть, себто лискуче таке, як дзеркало. І вже не пишеш, а печатаєш, і всіх святих спросиш до помочі і самого Бога, і кого знаєш на небі, щоб тільки добре написати. Бо як зле напишеш, або хоч і гарно та помилишся, то вже прощайся. В суботу, як не заєць, то коні, так і присняться. То от і дадуть. Та як зайця, то ще нічого. А вже як до коней дійшло, то і Бог забув. Нещастя, щастя отісни, кому присниться таке диво, то вже й плаче. Чого ти плачеш, питають. Еге, чого? Коні снились, відказує. І ніхто не подивує, що того плачеш, бо кожен знає, що віщує такий сон, бо й самому не раз таке снилось. Кажуть, не вір в сон. Ні, в сон треба вірити, скаже кожен школяр. Я вже, каже, сам перевірився. Що як сняться мідні гроші, або що яйце їсти, або яблука, вишні, то будуть бити. Ще це іноді віщує тільки сльози, що в пилю дадуть, або на коліна поставлять. А вже як присниться заєць, або весілля, або коні, то таких дадуть гарячих. І вже зараз знати, кому таке снилось, як зварений іде в клас. Другий бідняка не видержить і втіче з класу, то дивись, приведуть і збудеться сон. Найчастіше сниться оце перед суботою, бо тоді, мовляв, окупації було роздають, або в понеділок, бо тоді упражнення приносять, а в неділю учитель має час перечитати. Лучилось так, що в суботу окупації з роздавали і вибили Антося, що погано написав. Боявся, трясся, то й не вдалося. В понеділок принесли окупації подавати. Як передзвонили на міста, понесли їх до вчителя, як звичаєм бува. Та незабаром і окупації назад. Тепер би подивитись на дітвору, на кожному не було свого образа, всі білі, аж зелені. Зараз кинулись до книжок, а найбільше кому коні то, що снилось. В класі тихо, що чути, як муха летить. В таку тишу в сінцях чути йде хтось. Один, кому ближче було, подивився у двері крізь дірочку і вже лиш пальцем махнув та й сів. От двері хлопнули, і показавсь Заторський, у своїй сірій шинелі з плисовим коміром. Загуркотало, що всі на ноги схопились, і один, як дзвінок, прочитав царю небесний. Хто, кажуть, не був на морі, той і не молився. Ніт, мабуть, і моряки не моляться так щиро, як оця бідна дітвора. Єсть і такі, що, ввійшовши в клас, б'ють поклони, щоб Господь помилував. А вже як читають Царю Небесний, то й перед смертю ще йше не помолишся. Почитали молитву, учитель тільки кивнув. Це вже мали за знак, що сердитий і примічали. Як же скаже він: "Садітьісь", то з душі як вітер повіє, а як скаже: "Сядьте", то трохи відійде, а не зовсім. Як же тільки махне рукою або головою кивне, то всі позавмирають. І оце лише. Головою кивнув. «Горе ж нам», – подумав кожен третьокласник. Та жоден, жодною міною цього не показав. Всі повнурювались в книжку і нічечирк. Щоб котрий або плечем здвигнув або що, як статуї сидять. А вчитель походив по класі і до цензора. Спекулатора. «Єсть розгі?» «Єсть», – відказав той. Спекулятори спекулатори назнача сам учитель – кого ледачого та здорового. Цей вже не боїться, що битимуть, бо їх ніколи й не спрашують. І тільки й знає він, що різок наготовити. Вони в класі старшинують, і їм ніхто нічого, бо кожен боїться. ну ж, дума, розсердю, то відразу до самого серця добере. Нарізки там складалися, кожен по шагу. А давали й побільше, щоб придобритись цензорові. Це звалось Кубана дать. Та кубан все одно що й хабар. То його й перейменували, Замість кубана стали давать приїздного, то від'їздного. І рідко такий знайдеться, щоб не дав. А ще рідше такий, щоб не старався підлизатись до цензора. І вони там голова в класі. Як зійдуться писати, то цензор ходить попід парти «А ну мені, перця, а ну мені». І другий сам не має чим писати, а йому віддасть, бо чорнила просить. Навіть диктурою не відмовишся. Щоб не розливалось чорнило, дітвора напиха бавовни в каламар. І вже робить пером, що видушить, наче б і вмочив. Оце і є диктура. То кажу, і вона не спасе. А ти, каже сензор, не даси? Та я би дав, тільки бачиш диктура в мене. То він візьме, витягне і видушить диктуру А відкажеш, то зараз пізнаєш, з ким діло маєш Хіба ж ти, каже, в мої руки не попадешся Для таких цензори особні різки плетуть Що як урве, то зразу кров'ю спливеш А на кого добрий, то також особні З кінця дерево повийма, то тільки лико зостанеться І тим б'є то як таки цуратись такого чоловіка? А ще коли там як смерть тебе не мине, так не минеш спекулаторських рук І спекулатори за кожен раз, як учитель пита, чи єсть різки, вже так і ждуть свого ворога і конче гне йому Ось я тобі, бо вже значить не до жартів веде, коли аж питається і на цей раз відказав він «єсть» і мигнув то одному, то другому, а до Люборацького аж кулак зціпив. Цей не дав йому яблука, та ще, як той став відхвалюватись, злаяв катом та гицлем, таке в них прозвище. Та дарма, Антосю вже починав боятися різки і вчився, аж не тямився. «Чи є погане, то стоїть з самого верху. Там все лучші та й лучші. Учитель перебирає упражнення і віддає поряду. Та як віддає? Кого бити, то упражнення летить під поріг, а за ним іде й той, чиє воно. А там відомо, що розтягнуть неборака. От биють та й б'ють. Рідко кому впалю з десяток». А от і до Антося дійшло. «Люборацький!» – гукнув вчитель. Антосью піднявся на ноги і стоїть ні живий, ні мертвий. Цензор вже поморгує, а учитель мовчки переглянув і кинув в очі. «Лучше старайся!» – каже. А сам гукнув на другого і, обернувшись очима в другу сторону. Антосю схопив тетрадь на льоту, поклонився вчителюві і, як цей обернувся, дав дулю цензору. Господин учитель, заговорив цензур, Любарацкий дулі даст. Що ти робиш, любарацкий? гукнув учитель. Нет, господин учитель, он врет, спросите учнів. Врет-врет, заговорив весь клас, а найбільше ті, що вже мали упражнення на руках. Ці вже на цей раз різки не боялись як упражнення роздають, то так і клас пройде, то і загули. Цензор щось почав балакати, та учитель не зважав, а то він замовчав, тільки головою похитав. Не помстившись тепер, він не хотів свого дарувати, і почав, як там кажуть, гонити. Ставрити, як мога, аби таки вибили. Третій клас виходить вікнами в садок, то учитель було й перегнеться за вікно. Тут то і лахва для школи. Один по другому встають, і кожен читає з книжки. Дочитав один, то встає другий, читає, а учитель там собі за вікном. Як же другі читають, то нічого, а Антосьо, хоч і без книжки, говорить, та Цензор Гука Люборацький, чого ти читаєш? То учитель почує і собі озветься. Ти зачем читаєш? «Нєт, господін учитель, то он врьод, от вислушайте мене». Учитель вислуха і нічого. Ця гонитва багато помогла Антосюві, бо він хоч і не дуже боявся бійки та постановив таки на своєму поставити, щоб не вибили, і вчився з немочі. Глава одинадцята «Тим часом екзамен зближався. Страху, страху, Боже, твоя воля!» Не один останню копійку потратив на свічки та молився по цілих ночах, щоб Бог поміг щасливо. Солдати, мабуть, смотру так не бояться, як тут екзамену, і Антосіо щиро молився. Перед самим екзаменом і не снідав, та не він один, а рідко хто снідає, йдучи на екзамен, бо аж мов би, це у звичай ввійшло. От Антось її в четвертий клас попромували. Хто його зна, та де та дітвора такої пихи набирається? Аби тільки в четвертий клас перейшов, то наче не той хлопець стане. Задере носа, що куди. І з ким вчора горобцідер, сьогодні й поглянуть не хоче. І Антосьо так. Зараз десь і маніжка в його взялась, і така жилетка щодо маніжки, і прості чоботи виваксував. А що бідним шароваркам, то найбільше дісталося. Були вони прості, димові, та ще й зроблені на славу, як дунай широкий, короткий, чуть нижче колін. В свою пору були вони й довші, та Антосю вигнався за рік. До цих то шароварок здумав він стремена причепити, та не мав з чого, так зниток, Тільки випростувався, стремена й порвались. Що робить? Понадрізував халяви і попрошував шурлати з нап'ять шириною. Та й пришив же циганською голкою і сучю. Тоді й натяг до сподоби. Отак виштатувавшись, надів кашкет на бакір, Підняв плечі чуть не до вух, і почав ходить стибнівкою. Взади вперед по подвір'ї, за подвір'я вийти не хватало сміливості. А сюртуку бідолахи сірий, суконний, Стан аж на плечах, і кожний гудзик іначий. Навіть білі були між чорними. Той з вушком, той з дірками, а на тому якісь квітки, на другому вовча голова, той як десятинничок, завбільшки, а другий більш гривні. До того ще й столи чистів, хазяюк, що як пишеш, то по самій лікті так заялозиш, наче ковбаси продавав. Та що кому до того? Ось він, четвертокласник уже, пусте, що сорочка, як на чумакові біла. З такою міною Антосіо Хурмана привітав. «Чого воно їжиться? Чого дметься, як шкурлат на жару?» – думав собі Хурман. «Хіба я не знаю, що воно за птиця? Своя ж сестра, ріднесенька, на його плюнуть не хоче. То чого б я дувся? Що Попович, Ова, яке ж невидальце!» Так дума собі Хурман, а того й не знає, що ні Антося, ні його камбратії не думали чвинитися родом. Вся біда, що він четвертокласник, от що. Так, як бачилися, Антося і у дорогу вирушав. І до Хурмана вже й не говорить, як бувало попереду. А що це їй буде розказувати, то він тільки осміхнеться та «Хорошо, ладно». Мало того, що їхав, напижившись, – то ще як здибився з ким, то вивернеться на бричці й гука «Торкай!» Любив небораки, яку квартирку в горлянку вилить. То війде в корчму, іначе лиш йому світ вільний, ходить, руками розмахує, водки крикне, і все ходить, аж луна йде. Та все поглядає, чи дивляться на його людей, і дума, мабуть, пізнають, що я не що-небудь, а четвертокласник». Недоїздячи, солодкий в корчма стоїть. Тут він виваксував чоботи, надів другу маніжку, обтріпав жилетку, тощо від пилу, а сюртука не займав, бо він під пилом видавав новіший. І шапки не чіпав. Бачив неборак, що по штарі їздять запилені такі, що й собі так, хоч по шапці, каже, подумають, що худко їхав. А може, думаю, і зовсім мені не треба було б обтріпуватись. Хай би, може, так було. Сказали б, такий запиляний наш Попович приїхав, такий запиляний, сказано, з далекої дороги. Та вже минулося. От він і сів на бричку. Торкай, і тільки закурилось. Так же пашні половіли, так же коники цвірчали, і усе так же було в полі. І тепер, як тоді, коли Антосьо перший раз додому їхав з крутих. Та він уже не такий був. Змалювавши себе в своїй голові на поштарських, тільки погукував торкай, навіть дзвінок йому причувався. Здається, повинен би веселим бути, коли так, аж ніт, нахмурився й набіг, щоб оком моргнув. Одна соломина висунулася з брички, і він задивився, як вона хитається, що ж забувся. «Стой!» – крикнув перед порогом, як хурман і сам став. Та й коні добре знали, що тут треба стати, і самі далі не пішли б, хоч би їх хто не спиняв. «Позносиш», – сказав Антосю Хурманові, – «з такою міною, наче там у йому казенні гроші або що», і пішов в виступці поволік чоботи. Осміхнувся Хурман і поїхав на тік, бо в бричці, опріч килимка, подушки та двох-трьох пар шмаття, нічого не було, хіба ще книжка яка». Увійшов Антосю до хати і важно-переважно поклонився, наче аршин проковтнув і не може голови зігнути. Так же важно поклав свій кашкет на столику коло дверей і почав вітатись з мамою, з сестрами та все мовчки. Кинула око мати на його вбрання та й відвернулась, щоб на первім ступні не засміятись, і вийшла зараз. Мася зареготалась, Орися тільки губи закусювала, текля теж осміхувалась, бо вже й вона виросла за той час. А Антосьо вийняв хустину з кишені, як онуча, і став обтирати лице перед дзеркалом. Ух, каже, як я зашмалівся, а пилі сколька. Як на свинячим стегні, озвалася Мася. Ну да, то їсь як у тебя на шеї ти хотіла сказати, озвався Антосью. «Зовсім ніт», каже Мася, «в мене шея чиста, не віриш, то подивись, я щодня мию, хіба вже перем часу не маю». «Гдє відена, гдє чувана, щоби свін'я на це слово наліг голосом та шею себе умивала», каже То «Тож свин'я, а то Мася», озвалася Орися. «А я між вами не розлічаю», Антосю каже, «і то свиня, і то свиня. «То свин'я ж ти сам, за що ж ти мене свинею нарікаєш», озвалася Орися. Бо ти свиня, просто свиня, що і буре тупориле, вот тобі, їй Богу, навчився, каже Текля, і ти паросянок смієш, так і дам, і замахнувся кулаком. А зась, не знаєш, озвалася Орися. Ще не ти тут старший. Чого ти, чого ти я і тіє, памакаєдах? гукнув Антосю. Так і бить повінно защебетала Мася, ладніє, ото ладє. «І ти, бруд, проти мене!» – сумно заговорив Антосіо, а далі крикнув. Молчать ти, ляшка проклята!» «А хисли ти дже, Як ти смеш! Та я тобі не орися!» Антосіо і в кулаки вже наплював, щоб так і трахнуть та вішла мати. «Що, вже заходились воюватися?» – заговорила вона. «А чого ж ані дряні сміють повишать свой нелепий голос проти мене?» «Як же ж з тебе не сміятись, – каже мати, – ти подивись сам на себе». І засміялась. «Ту квокве брут, і ти брут», – заговорив Антосіо і додав. «А разві я сам на себе не стараюсь? Якщо я смішний, то ви з сібя смієтесь, що так мене убираєте. І став ходить по хаті та руками розмахувати. А мати думає. «Що це він каже? Квакай, брусе, чи що?» «Як не буде мені сюртука», – почав далі Антосю, – «то хату рознесу», – і стукнув кулаком в стіл. «Не рознось так скоро», – заговорив отець яким, увійшовши з надвору, – «бо це хата моя, а я тобі що винен?» Сироти вже жили на подвір'ї, там була стара хата, та отець яким був як і одинокий, то вони все в його сиділи. Наче йому смолою губи заліпив, так Антося змовчав та не перемінив своєї постанови, щоб сюртук справили, та ще не абиякий, а суконний. «Де я тобі візьму тих грошей?» – сказувалась мати. «А міня, де взялі, там і дєнік вазьміті». Плюне мати, та й піде, а Антось знов. «А когда мні сюртук справіті?» Оце біда мене спала, каже собі стара. Ото понаучувались. Цур йому з такими школами. Не даремне мої покійні татуньо, хай їм царство небесне було, кажуть, що в одній хаті житиме кіт, миша і собака. Оце ж так воно і є. Вже недалеко було до первої перечистої, а сюртука Антосіві все не було. Далі пані матка зібралась і поїхала до міста, і набрала свому синові на сюртук і на все, що треба. Як розприскається мій Антосіо, е-е, як та вода на лотоках бурлить, що ні спинку, ні гаманцю немає. Як можна, як можна, гука, їм, ніби дівчатам-сестрам, то вон, що понасправлялі, а мені й сюртука хорошого не хотіте, так я себе сам. Ну і сам собі справляй, каже мати, аби стільки мав за що. Найдем, озвався Антосіо. Приїхали кравці. Антосіо як не той. Тихий, смирний, що куди. Так і до крутих поїхав, що наче другий розум вступив йому в голову. Ще серпень був, як Антосіо Забах. Їхати та їхати до крутих.